Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa s-salamu ala tasliman kathira Allahum jalla wa ala falandruhim, wa tëmpetih ndihm dhe fa'la karkojm Labda të bëkimet allahu të shokshin muhammedin sallallahu alaihi wa s-salamu bifamiletih shokh dha tajetat shindhiki të nërughun et yulah dirindih nifun të ksaibot Të nërughu të zhri basimtar Të të vazhdojmë sëtë me udhëzimet e Zotët Gjallaj Gjallaj, në vëtë të latëpadishëm e ndrejqojnë jetën e besimtarit, e mësojnë për rrugën që duhet me ndjekë dhe e udhëzojnë që si duhet me usilë, me uxinë situatat në nërshme që e i balavëgjët me të njëtë në kësë i bote. Andaj kemi folë në të kaluarën disa takime me radhë në lidhe me udhëzimin dhe sa është odhëzimi rëndësëshëm, dhe si njërihu e arin odhëzimin, po edhe si e hum odhëzimin, Allah në ruajtë. Në gëllët e kësaj, njështi njërëz, kalojnë për situata dëshmirit në kësaj botë të ndërëzër. Në dodi në probleme, në dodi dërshtemi të saktuar, në dodi krizë të saktuar, dhe njërëzit, njërë alëherë, po thëmë, njërë alëherë, nuk e ndjekin në rrugën e duhur për të analizuar si duhet problemet. Pa të kecështë, pa të kecështë, për shtypja e përgjithshme, apo qalsja e përgjithshme e shumë për njerëzve, ka shimë dë një dështimi, ka shimë dë një problemi, apo kriza është, hudhja e fajt të tjetëri. Aje ka bo, aje dash me bo, kështu dash me bo, e kështu marat ndërsa nëse shqipërën në udhëzimet e shpalljes, që është në mësërë, Allahu Gjallavala me i lezu këto sanë, e shumësë është është mandryshe. E si është, ndohet në këto, njëtë në familje, njëtë në tëndohet për detshme, për adënë shashni. Dhe të përmeni në disa pika që janë si odhërëfyës për besimtarin në këto situatët. Do më fenë në, në mëson ç'është me me më e menaxhuara të dështimin, jo vetëm më menaxhu suksesin. Në mëson edhe mënyrën se si duhet të më trajtohu kur nuk ja dalim, jo vetëm kur ja dalim atë. Edhe kur nuk ja dalim, duhet me di që të di ç'mja bëu atë. Gjasë thash, çësia është shumë për njerëzve dhe ju jo, rrallëherë ndodh që njerëzit në rastë kur s'ja dalin nuk arrinë, ndodhë dërshtim, problemë, humbet saktuar, një nga që asë të e gabuar është, mi e hudhë fajnë tjetërit. Dhe kjo me automatizm e shkarkon kënë nga përgjësia. Po thërështë si në kjo s'ka asë një faj, s'ka kurgjë në diqka që katë bëmë e te, dhe rëndimish nga kjo, nuk nëndërmër kurgjë për me ndru situatë. Për në rëzër, Allahu Gjallahu Ala fletë në Koran edhe për situata edhe për situata kur pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam nuk e ka arrit sukses në kërkum që i bje se edhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam jo gjithmon jo gjithmon e arrin atë që e ka synu se jo që dështon së dështon pejgamberi kur lërga saj por Allahu e sëprovan me situatët tila që më nëmsu në e dhe që është më usilë. A ka njeri që është ma i koncentrum namazë se pejgamberi s.a.s. Nuk ka. A ka njeri që është falë më mirë se Muhammed i s.a.s. Nuk ka. A i ka ndodh pejgamberi të zëmë më gabu namazë? I ka ndodhë. Një dhe të dalë me falë drejkër edhe ka dhonë salamë. Kur Namazë, I ka thonë njëri që konë gjemohat, kaonë, ja, Rasul Allah, e ka surat i Salah, a u shkurtu namazja? Ka një, që ashtot është. Dhe ka mënuf që ka është palja, edhe ka mësu përgamerin të ashtë, pej 4 e kaotëve, drejka, të ashtë e tu të falë një dy. Nga se përgamerin të ashtë pa falë drejkën, dyre që ata. Ka thonë jo, e po kaonë tër dy i ke falë, dy dhe toë. Gjemat, po, dhe jarë, të dy i ke falë. Ta një ka bu po përmërsimin. Ka bon. Një ditë tjetër, i ka falë pesë. E i ka falën që i njëti gjemat. Ka falën njërë Rasulë Allah. Ezidefi Salah, a ushtu namazja, jo konë sushtu qaj është, e konë e kështu një dhe që va dhe lofë. Gjemat, po, po e kështu. E ka përmërshtu ahë. E s'ka gabu që i kanë që t'it me cineve, si apëtan. Po Allah unë ka buqin, me ka buqin, në kur ka bujmë, me në mësu. Para me ndëmë së kështë ka buqin, kur për e ka mire asafëtën? Qa kështë mbona? Kur në kështë mësënive? A daj du me thonë që i për e ka mësën më ndudhë nësë sene, nësë nëgjore se këtu ura, po edhe, edhe, nuk e arrimë komplet atë që e synën, një përshka kësa ajë, nuk është sukses mja, ajë � e kështë në më mërat. Mëndaj, ka pasë raste kër pegamberi, Alehi, sëratu osa me shokët e ti, do, nuk ja kanë dalë që është kanë pritë, që është kanë dashtë, që ja kanë dalë, që është kanë dalë, që është kanë dalë, që është kanë dalë, që është kanë dalë, pastaj Kurani ka silë udhëzime edukative, që ka duhet me bëdhe në këtë situatë, që është duhet me të rejtu. D e pjesë të mësime që duhet t'i marim, për këtë udhëzim është edhe beteja e Uhudit. Në Uhud, muslimant në krye me pejgamberin, a.s. beteja në Uhudit, beteja të ajo kodrë e Uhudit, kanë që në duke fitu. Kanë që në duke fitu. Mirë, për në moment të fundit, disa që i kalon me një vend, i kalon mos gaboni me leviz, kanë leviz, edhe levizja tyne e ka përmbys komplet bilansin përfundimtar të beteje saftën. Nga fitorja u përmbys në, në një lej humbje, vdeqen shumë sahabe, 70 sahabe e në rapëtën, për gabim të disa njerës që s'kanë dhe gjuhëve. Dhe, kur ka përfunduhet të ra, është në maj sitate fështirë, sahabe të kanë qenë të lodur, të rëskapitur, bete e ronë, Ta është ka orë analiza kuranore. Pse së që a këni dalë, apëtëm? Pse hupët? Që kjo më në cijë? Kur të e bëjsh analizën, a e të e bomisit, e të analizën. Kërë në kur bubë, përsh... Për, për, kjo kjo shamë është i punës madhe, po vratë të e për punë, tonë atë bukële, njëtën tonë. Pse? Pse o që kjo që shto, apëtëm? E shpeshtër kjo, sepse ja pas të e vjenë nga bimë apëtëm? E Allahu Gjellewa në mësën regullat e analizës në një gjarjeve. Me qëfar regullat duhet me analizu njëri, edhe kur s'ja si delë. Në takim në fundit patëm qëshmi dal, e dalë, apo? Për menë e e dalëim, kur e nga bashkë, kur bashkëpunojmë, kur duhemi, kur plëcujmë, e kërë qështu, e këli uara. Po hajtë që, po, si e qëja, po në duhet s'ja dalëim, e qëka bojmë kur s'ja si dalëim? analizojmë pëse s'ja dolem po edhe kur t'ja dalim analizojmë pëse s'ja dolem ma mirë dhe gjithë mund ko apsir për ma mirë mirë është pëse nukur ma mirë që është ka thonë besimtari gjithë mund, gjithë mund e logaritë vetë në ti gjithë mund ban analiza ban analiza Para se mëbo punën, thot kët punë për këm e bëj? E kam për haq të Zotit apo kam qef net më mirë duke ka pak. Sa e po bëj kët punë? E analizon para se mëbo. Duke bë punën, analizon apo bëhet mirë, a në rrugën e duhur, a pi dikim simetë duhura, mos kom livrit dikun. Analizon se ka mundsi njëri, gaban. Kur të krym punën e analizon, apo bu mirë, a ka më të hala më mirë. E përse se më më mirë, gjithë mundë besimtari me atë po flasë atë shprejën e popët kur ratë zbohëtofën. Se ratë inë e kënë gjenëtë. Jo në kuptim të uh, shgënjimit të dëshprimit, jo, jo. Po në kuptim të përpjekës e vazhdushme që më më, më mirë. Edhe në kuptim të përpjekës e vazhdushme për me i njoftë, mangësit e me i përcu. Tonë kërë nevoj. Por kur s'ka analiza, ku nuk ndërtu në rrejkullat duhra, pas të i letë me thonë, aj më boni, kës pëmë danë, të të një shumë të letën, mas ka lajë të jësh me hudhfojnë, shejtanit, e miha hudhfojnë, në jermikoj, dikujtjetër, të një heqë, ti je, i pa prekshëm, ti i pa gabushum, e kje pas të janë shtekë më shtushme. Koranit e në në dhër, në përmenë, fillimisht, disa shkoqe të dashimit pse njerit dështon çse s'e ke dal çfarë të më kthyrat më sipër nëse morëm shambull betejën në ugod atë rregulli i parthat nëse dën mi ja dal ose dën mi ja dal ose dën me dal puna mirë rregulli numër 1 është disiplina do të më nguh do të më vet ato që dim Për ndaj, pejgamberi, sasë më shkëvi, tha shokë vëti, rënin që të kohë dërshëto. Aja është një kodrinë e voglë. Ata që në kënë haqë e kam po. Kodrinë vogl e voglë e shtë e përës. Mi përtha këturinë. E thë mos lëvizni, edhe në qufë se në sheni ka të të të në të cëptuajnë e të përshë. Ti mësë lëviz. Në të cëptuajnë ata njëve. Ti mësë lëviz. Qëturri? Por ata dhe pse e i pari tha, ju ka thonë pegambinim është të vizni, për a të le vizin, ju pse e shket në manitin, nërgasoj, për përshka këse menduan që, ka skadua fati urnit, beteja mori fund, kore ishte meke së po ikin, ta shkamo rëzik, a ta po ikin, edhe në për po zvresin, nëzën, mirë po nuk jetë tja që i vendu, sa, a po ikin, a së po ikin, Atë ka thonë njëri i dishëm, atë ka thonë a i që është kompetent, rrë që tu, rrë që tu. Dhe kur lëvizim nga pozicionit e përcaktuara nga njësit e qështjere, bëhet kasët. Pra ndaj të mëzërë, dësitot me shiku, këtë punë e buna, e këm gu Allah në qëshë më këthona, së këm gu, jo ja, Allah së pas në ngu, e po, për që ata ke hupë, e po? E po? Allahu të ka thonë, nëse dënë me fitur, dënë me dolë fitimtar, do është mirak ka halalli. A i kjera, e këmë përzi ka pak, e, vëllaj, së do është më përzi, e, vëllaj. Allahu gjellë, në vëllaj ka thonë, do të me shku kësë i rrugë, a ke shku poveshtë ka herë i midë rrugiceve, e, po pëse i i, e, hi, e a, po, kërë, që kërë, gjithë mund me, me, me analizua, me analizua. Pejgamberi saosmë qohon. Për vlerën e mosit kush e fal, erun Allahu te bare kutana. Kush i thotë du erun Allahu te bare kutana. Kush e bën kët dhikr erun Allahu Jalla Jalaluhu. Kush i futan kështu ti jap Allahu bëreshat kozimë. Nëse respektojn, me lejen Allahut arrijn sukses. Nuk respektojn, do të më shikoj. Ku ku ka ja pjesa që s'ngova atë. Allahun në pejgamberin sa mos por. Pastaj edhe edhe njësit e asoj qështje që ti ke gabu apo ke dështu apo ke përlenë në thush e kështu më rrrave. Kjo është më nëzitën vëzërë. Vëzë, vëzë. Gjithë më shikuse, a e kena bua si pasoj që e kena ka thunë allat e varë këtër. Që këni përshamu problemet në familje që jenë sot apëtën, sa për në ankohën për nëngesët edukatës dhe gjushmisë të fmive, Kënë problemë në për shkolla. Për një problem që është në për shkolla, sot edhe më ashtje islamë e Kosovës ka marrë vendim që në krejtë Kosovën më u foljë për qëtë problemat. Me do një kontribut. S'pa ku do mesajën me i qu që që e problem pak më u pak më u minimizu, pak më, më, më ndiku në eliminimin e ti. Problem? Ka problemat. Kënë fillojnë me analizu pëse në këtë problem, për shambull, A jemi të këshurë, a i këna rri që shka thonë Zote, a i këna edukon që shka thonë Allahot e Barakotala. Përndaj, qëtojnë. Përgënëberësëm ka thonë, shikani, ka thonë përgënëberësëm, ordërani fëmite juaj më falë namazë këri kanë shtatë vjetë. Ordërani në ka kjo punim punimi, ka saj bërë, se ka shtatë vjetë me falë. Parë, njëse ka pak me më më mësume në e disafë, njëse ka pak me më mësume më më më më më në surë, një ka pak... Rë, rë, Në mësu më, më, më ditë më falë, pëse? Ajë që i fillon me u trejnu prej mosë shtatë vjeqare, apo trejnim është këj, përna masë, trejnuhet. E kërë i ikë në një, se është mija, se ka obligim. Po është duke u trejnu. Kërë ti bëtë obligim, kërë ti në garë, i, i bënë 13-14 metë, a ka problem? Ja, se ka është i trejnum, tamana i të një mosë, Ja fortja, pse pse u mësuam. Ama s'ka mësu Fatihan, s'ka mësu namazin, s'ka mësu kurrë djeci. S'ka pasur me komporrin çka po bën, i ka bukur 20 vjet, 25 vjet. Vjen anko vet 8 gjang u dhe kështu. Kjo ku buko më zot, sa i buko më zot, por ku e kontime ku unë. Kur do të mësu reçatet, mësu shartet, a e mësu më vakta atë. A e ke pranu xhamim s'mbesem me kështu më rad. Dhe që ka është në në vëzërë, mërë pëqyre analizaje, ku, ku, ku dikon se këngu dikon, ku kështë njështë dikon? Shumë në ndësia, dhe mështë lasëm për aspekt në gjinës të mërora, për të onë që pashojmë po se ka pashka në Zotë në rruta. Dhe gjendje e fëmive tonë të në vëzërë, është të reguas i gjendje së familjeve tona pas do viteve, për të në vëzërë. E gjendja e familjeve tona është treguar si shoqëritë tonë ku kanë me kënaqë. Që çoftëse ne mota. Që çoftë. Prandaj nëse nëse në safat e xhamive ku e kanë vënë normalisht me edukat me tërbije fëmijët folën, kanë më kuptuar se kur safi po rshkan apo na shkojm, vjen safi i dytë të bleson. Se ka. Ama kur skuq saf i dytë Kushe mletës në safin e parë, shkën të kusë braza përta. A dhe ne dojnë me bu safa, që garantojnë vazhdimësin. E po kur s'ka safa, dojnë me shiku ku ga bumë, ku dështu më bërta. Kështu koronë në mësën e përta. E dyta, që koronë në mësën është, kur të detektanë, se të tiki hisë, edhe tjertë kamë, nësë po flasë, ta bojnë këja bëna e së përrashtuot. Mërë në sinës, vësimtari fillon nga vetëja tjevë. E dyta pasaj e merë përgjësi. E merë përgjësi, po, përgjësi është e janëja. Une, edhe kërë e merë përgjësi, mi vetëjnë e ti, realishtë shikonë në bastë përgjësisë, shikonë që ka du me votu tjo. Nëse smerë presi, a dhe pranë, jo nuk dhe pranë, nuk dhe pranë, nuk dhe pranë, tashë. Nëse, dhe të narujtëveq, përthamë kusimishtë, nëse shporthanë një ujë jashtë atje, një gjërë. A në vizë një më shkumë në nërëqë? Për jo, për, nuk le vizë, pëse? Sosë presi e jam jam, për e të marrë dikur shtetërë. Ama nisa e këllon kërën kjat, as bë me lon kërën kjat, më bllokoi diku të udhën. E ninë aty tyro buriste, tyro buriste, a çuosh? Po çuosh se ti, ti dush me lëviz kërnavton. Ama kur ti je onkom, e ninë që ti kusht bëjën burista, çuosh? Ju shurtë se çjamë çu, se sik çka je, se ke, ke prokurdjë. Apo kur kusë ke të udhën, çe ta çuosh atë. E po ç'të sot më kto më kto sana. Kurden që e ke në zonë udhën me gabim tonin. Erin burin, e probleme që kusht, po do unë të më quj me kir. Se unë aq mësoj vetë tutëm. Në na shpërsë mendojmë që buria po vjen për kushin. Ati jo, e ke nzuon, ndonë. Jo, eron, ti ç'e ke thirrur, ndonë. Po da kushi e kan zonë. Kushia kan zonë, po vërtet, po ti do të mëkë edhe mëk. Ja këtë do në. Nuk është më siklave. Amë jo bim burit e krizave, e probleme paralajmroin për të keçë edhe na kjerën mitë disu dhe kemë, se na e këna shka këtu, edhe thejmi, që është përqohët qemi e kjerën në bërë. Po buri edhe për ty, po bëjmë veç për mu. Edhe për ata. A po, alarmi për të gjithë është. A na e të gjithë me marë përresi. E kur marim përresi, nga se e pretym se edhe na e na pjesë e përresisë, po, a televizim, me hekë makimin, se dim që edhe na e këna shka këtu. E pas qofte dhe në qka që mund të e kështushme, që mërë ko, shprisht punë, por mërëndësia është njëri nukëthuj, nukëthuj, piken e duhur, edhe nga piken e duhur me lëvijis, pastaj drejt, që li imi të kërkuvar. Por nukon regull të vëzër që shumë nga punët që mundëm e i bo, nuk i bojmë. E atë mund të i me ndikim, pastaj, Kër vim krizë dhe vim probleme, kemi adrejtet saktuar atë të qërtimit e të kritikja. Në regull, se cili e manë përgjësijë në bastë kompetenceve, kështë më hotë, nuk du këtë me më, më hu, por duha thëmë që asë një individ nuk përgjështohet nga përgjësija në vend një kuaj e të tënë për me konë puna më mirët. Për me konë puna më mirët. Shëkajnë të në vëzërë, i këmë përnë dësë herë, dhe u mënej që është i domazdo shumë që të installuat në vetët tona. Qysh në të punojim apëta? Qysh to? Jënë disa hadithet, të pegamberit, salë Allah, kemi pujë për nësapët yune, du në përmbyu dhe me i përmëhem nësapët yune, të cilat hadithet, nëse i kuptojmë qysh dohet, edhe punojnëm e to, me lejnë Allah të më mund, shumë, shumë, më mikërajnë pos mund, shumë aspekte. Shumë aspekte edhe individuale, edhe familjare, pas taj edhe shashërora. Ca tjën ato haditha? Hadithi parë është, ka thënë pejgamberi s.a.w. La jahkiran ne ahadukum minel ma'rufi shaj'a. Hadith. Mos përbëzni, as gjën nga pun të mira. Gjdo pun të mirë, e këmi full për të përdu të rjave. Gjdo pun që është e mirë, që i duke të përëndësishme, nuk ndikanë, s'ka lidhja, bënë, bënë. Nga se njerëzit kanë shku në gjenet edhe me gjithë mëhurme. Njerëzit kanë shku në gjenet me një pëngjes për rrugë e ka lërgoha, që të mund është me bëmë, një pëngjes për udhë, që i ka i që i kejme udhë, bërëlogën e kam lu në të namën, pëse? Sa është para shpisa, pëse më rëndësij ko është, që i r të mundëm i bona, me më halë atona mundëm i nëreqë, përndaj, ma së të një që më kurqë, ka thëmë pegamberi s.a.s. një njërë duke e së rrugës, hadith, njërë duke e së rrugës, uajgjë dhe shërë uketen, ka gjithë një drume thera, e kamarë e ka largu që më smu dëmtu baktijë ose njerëzit, fe sheker Allahu sajja, Allahu gjëlle uala, Ja, Shprejhën mirë njohë jenë për këtë kontribut e futin gjënët. Së në që më kur që, më shohë një njët të në, në fjallë, në fjallë, në busirë, në busishe, në euro, dhëtë cent, pës cent, qëka që ki mundësi? Qëka që, e së të utjelë, së fatë ki mundësi, a që ki mundësi e jute po, së ki mundësi kur që. Doa, mu shë po, ba doa, më bënd të qëka. Më bënd të qëka. Çikjo është bën diçka. Mos rrip, mos rrip, mos rrip inferior, mos e jack soft. Mos rrip, domthonë e pa në kuadrum. Bën një pjesë e punë vetëmira. Ku do koft? Ku do kofta? A nai, një ne shkon në xhenet edhe më në fjalë të mirë çfarë do? I thot dikujt, "Allahu të mëuft." Çfarë të hamut më shumë? Ani. Çikjo është, a e shnemson, domthonë kur të morëm policinë ç'më bën? Bën. Hadithi dytë, që në mëslonë, përgëmërësën, dhe më në është, inë Allah ju hibbo, idha ammile ahadukum ammelen, en ju t'kina. Allahu dënë, kur dikosh përve të ban një punë, të ban si masmire. Që të qikë e bo, e vuglë, e vuglë, e vugl, më bën e masmire. Ti mështë me dhëmë për shamë 50 cënë, apo, 50 cënë, i kërë dhëmë, qa shki? Hadithi parë u realizohë Një ja gjuhën që është të fëtyrë, së bërë. A, së bënë. Së bënë. Duhet ata që të bënë, bënë në së ki mundësi. Po edhe kur të bënë me bënë, që shë masë mire, me divinitet, me përkushkim, me cilësi. Po edhe hadithi të rritë, që të re hadithi mërë një regull njët, në regullë njëtë, me le në laot dreqët i jetë avtër. Bënë mirë së atë ki mundësi. Bënë e që shë masë mire, E habbu l-a'mali ndë Allah E duhemu ha Po inqall Pun ma dashna të kallahu janë ato që janë të Vajzdueshme Edhe në qosë janë pak Mos bënë një herë e mirë Të një 5 vjetë kush harin së shabë tër E e këm pa boni një herë E e gjamija kërë ndryshë atje këm pa lunatër ok, E tash E duhemu ha Allahu i do në pun të vajzdueshme Në kontinuitet Ma mirë është Ma mirë është Çdo ditë ka gjysf faqe Kur'an me lezu, një faqe Kur'an me lezu. Më mirë është se sot vjet Ramazan pun hatme, tani e, e mshël Kur'anin tin Ramazan na shum, secil muj. Ja ja. Prandaj kjo është rregulli i, kjo rregull i marrës së përgjessis që folëm. Mirëna mundësive, qysh mës mire, mirë të vazhdoshme. Çi kjo jeta jon. Çi kjo jeta. Gjithmonë bojnë mirë. Sot kimë mundsi, pak pak, shumë shumë. Ama mundoj me kon pjesë e çdo projekti të Harit. E para. E dyta mundoj me bujsh mës mirë. Pa lëndu, pa nënqëmu, pa rëndu, pa ofendo, pa ulivdu, pa çës mës mirë buj. Edhe tjemi në në tën, me vazhduhshme. Sot jemi gjallë. Sot jena gjallë mundum shumë buj. Tetna zdekam. Se shta kupton Melen e dhatë mëndum. Shumë kriza, shumë probleme kam u larguar. Shumë situata kam përmbysur Melen e dhatë mëndum. Qish ne kamsu pejgambënin sa sa. Andaj në përmbyllësit. E mësuam Allahu çish na mëson mi u ças dështimeve, edhe kur të marrim kurrgjecsinë për dështimet, çish na mëson me dalë gatuar gatë dëshime në sukses. Ç'kjo rrugë ato. Çmë na ka mësua Allahu xherneon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bë bamirës, më ka i çafë na mësi, me fjalë me me tkëshme, me dorë, me çafë na mësi me po. Gjithmonë në bofshin bamirsa. Kur të gabojmë Allahu na fal. Na pirë soft. Në mundësot Allah me u punë që është mas mire, në njëtësisore, përkryjer, duhur, po atë të vazhdukshme, sa të imi gjallë, që ta përmbynëm këtë aktivitet të vazhdukshme jetësor, me të mirën më të madhe që e kimi thonë, e është La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Kër është dënë me artë të fundë në që ështët, duhet udhen dhe të jetë i me pasë, që të përmenë. Allah ishtë për lefë të ndëroftë me k është koha me e thirë zanën, përnda isa fa për të rëgumën, sot këni mundësia dhe pregatit një me e dëgjuë e zanën, me vazhdo të utje me pjesë të mbetëve të gjëmasë, zote në apërnoftën e në lesoftën. As-salamu ala Muhammedin wa ala Alihi wa s-Sahmu ala Salimu ala As-salamu ala As-salamu ala As-salamu ala As-salamu ala As-salamu ala As-salamu ala As-salamu ala As-salamu ala As-salamu ala As-salamu ala As-salamu ala As-sal